Tiana primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana a primera hora. Aquest cap de setmana ha estat políticament intens a Tiana, ja que tant PCC com gent per progressa Tiana han presentat la seva candidatura per les properes eleccions municipals. Us explicarem tots els detalls al llarg d'aquest informatiu, però abans repassem altres notícies en forma de titulars. <t 'cú> El PSG de Tiana ha presentat la seva candidatura per les eleccions del proper 22 de maig. L'acte que es va celebrar ahir diumenge a les Caves per va plegar més d'un centenar de veïns del poble. Les paraules que més es van sentir van ser socialisme, progrés i sostenibilitat. Gent pel Progrés de Tiana també ha presentat candidatura aquest cap de setmana basada en un projecte de poble actiu i sostenible que defensen des de la proximitat. Els ecosocialistes també han manifestat el seu objectiu d'oposar-se frontalment a qualsevol retallada de l'àmbit social. Música aquest dilluns s'inicia el període de preinscripcions de l'Escola Bressol Municipal al més petit de tots. Aquest any, el nombre de places per l'escolarització del primer cicle d'educació infantil s'ha ampliat a 120 places. Música i aquest diumenge s'han lliurat els premis de la 28a edició de la mostra literària de Tiana. Marta Perelló ha estat la guanyadora en la categoria de prosa per adults amb l'obra Qüestió de mires i Primitiva Reverter s'ha dut el primer premi en la categoria de poesia amb l'obra Drink en Tiana, primera hora. Notícies. Gran èxit acollida en la presentació de la candidatura del PSC de Tiana per a les properes eleccions municipals. L'acte que es va celebrar ahir diumenge al migdia al recinte de Caves Perxet va plagar més d'un centenar de veïns del poble per donar suport a la llista que es presenta el proper dia 22 de maig. Un a un, tots els membres de la candidatura van intervenir per adreçar-se amb poques paraules als assistents, per expressar les seves idees i per demanar la seva confiança a les urnes. Les paraules que més es van repetir van ser socialisme, progrés i sostenibilitat. Els moments claus van ser quan van parlar Ferran Vallès-Pinós, exalcalde de Tiana i fins ara cap de llista del partit, i Esther Pujol, candidata a l'alcaldia per primera vegada pel PSC. La llista per les properes eleccions ve marcada per la presència de diversos candidats independents i per la regeneració dins del partit. Ballespinós va tenir paraules d'agraïment per a tots els assistents a l'acte i en especials a tots els membres de l'equip electoral i a Ferran Almeida, que després de molts anys deixa la seva carrera política. A més, Ballespinós va destacar la figura de Ser Pujol com a candidata perfecta per Tiana i va demanar als seus companys de partit que se centrin, sobretot, en escoltar el poble i treballar per ells. Escoltem les seves impressions. Jo en aquests moments només vull donar dos recomanacions o dos consells. Un, que els que ara que feu aquesta responsabilitat de tirar endavant el poble sigueu fidels als vostres ideals com a socialistes o com a independents a la llista de socialistes i que mireu que aquest poble tiri endavant i en segon lloc, sobretot, busqueu la complicitat dels ciutadans. L'última persona en intervenir va ser la cap de llista, Esther Pujol, que va pronunciar paraules d'agraïment a tots els assistents i que va voler destacar la importància de Tiana com a municipi i oferir tots els serveis públics als seus veïns. Sentim, Esther Pujol. És veritat que no podem pensar més llegats, sinó que hem de mirar amb el futur. Nosaltres aportem el que els veïns i veïnes de Tiana han anomenat com el Tiana. El futur passa per la creativitat, per la retenció del talent, passa també per oferir oportunitats als joves, passa per habitatge públic, passa perquè el comerç tingui la seva pròpia marca de qualitat, passa per una xarxa de telecomunicacions moderna, passa per ubicar el vell mig, torno dels serveis públics a cadascun i a cadascuna de vosaltres. I això és el que nosaltres garantirem. L'ACTA va comptar amb la presència musical del grup Elite Funk i es va acabar amb l'oferiment d'una pell a tots els assistents a qui se'ls va animar a votar de manera activa a les properes eleccions municipals. Pocs dies abans de l'inici oficial de la campanya electoral per les eleccions municipals, Gemper Borges de Tiana ha presentat la seva candidatura basada en un projecte de poble actiu i sostenible que defensen des de la proximitat. En la seva presentació pública des del casal de Tiana, els ecosocialistes també han manifestat el seu objectiu d'oposar-se frontalment a qualsevol retallada en l'àmbit social, cultural o mediambiental que pugui arribar derivat de les tisorades de la Generalitat. Al cap de llista de Gem, Emili Muñoz ha estat taxatiu. No hi haurà pacte possible amb la formació si això això implica que a Tiana arribin les retallades que s'estan produint en àmbit català. Necessitem la majoria, aquesta majoria és la garantia principal, que no hi hagi ni un pas enrere. Ens hi oposarem afer·lissadament en els nostres diàlegs a qualsevol intent de fer retallades en el poble. Aquesta candidatura s'hi oposarà radicalment a que arribin al poble les retallades en educació, en cultura, en medi ambient o en promoció social. Els programes i els pressupostos d'educació, cultura, medi ambient i programa social, estan per nosaltres blindats. El l'acte ha celebrat el passat dissabte el candidat a l'alcaldia per part de gent i actua l'alcalde. També ha volgut destacar la feina que s'ha fet al llarg dels últims anys en ampliar l'oferta educativa del municipi. Ha repassat tant l'ampliació del nombre de places de l'Escola Bressol Municipal com la recent creació de l'aula d'extància universitària destinada a la gent gran. Emili Muñoz també ha subratllat com a valor afegit de gent pel progrés de Tiana, que és una formació sobirana que no depèn de cap altre ideari ni organització política externa al municipi. És una candidatura que podem lluir, que nosaltres li diem que és, som l'equip de casa. La nostra candidatura és d'una assemblea de gent pel progrés de Tiana sobirana que només té el seu principi i la seva finalitat en Tiana. A nosaltres no ens aprova la candidatura, ni el pressupost, ni el programa, ningú fora de Tiana. I aquesta singularitat també la volem exposar davant del poble de Tiana. La llista electoral de gent pel progrés de Tiana està encapçalada per Emili Muñoz. En el número 2 repeteix Joan Pau Hernández, que actualment és segon tinent d'alcalde i responsable d'Hurmanisme, Habitatge i Medi Ambient. El segueix Ferran Pasqual, que repeteix la llista i anirà de número 3. En el quart lloc s'incorpora una cara nova. Es tracta de Montserrat Mallol, informàtica de professió i persona vinculada durant molts anys a l'escola Lola Anglada. I l'actual regidora de Promoció Social i Educació, Maria Antònia Fort, concorrerà de número 5 music I els actes polítics d'aquest cap de setmana no s'acaben amb la presentació de les candidatures del PSC i deixem pel progrés de Tiana, i és que la històrica militant independentista Núria Cadenes va visitar dissabte a Tiana per donar una conferència sobre l'evolució de l'independentisme català al llarg dels últims 60 anys. L'escriptora i membre de l'executiva nacional de Solidaritat Catalana per la Independència venia convidada per la secció local del partit encapsalat a Tiana per Josep Maria Viaplana. La conferència de Núria Cadenes va estar precedida pel Parlament d'un altre dels integrants de Solidaritat al municipi, Ramon Canela, que va posar molt d'èmfasi en parlar sobre les diferències entre la ciutat catalana i l'espanyola i també l'anomenat espoli fiscal. Amb tots aquests arguments sobre la taula, l'escriptora va destacar que ara el que cal fer és començar a treballar. Fa temps ens preguntàvem per què volem la independència i ho hem argumentat. Ara la, la pregunta següent, que és en la que ens trobem en, en aquests moments, i que de veritat que no m'imagino una cosa més engrescadora per fer en els propers anys, és el com, perquè a més a més ens hi va la pell. Al final la tria és independència o decadència. La xerrada d'aquest cap de setmana d'una de les integrants de l'executiva nacional de Solidaritat Catalana, Tiana, ha estat un dels últims actes de la secció local abans de començar la campanya electoral per les municipals. El cap de llista de la formació a la nostra vila, Josep Maria Viaplana, ha explicat quin paper té el debat independentista en uns comicis locals com els que se celebraran el proper 22 de maig el moviment independentista ha tingut una gran embrenzida a partir de les consultes populars i no ha deixat de ser un moviment de base que han escut als municipis. De fet, no oblidem que la República es va proclamar a partir d'unes eleccions municipals el que ens porta a independència és la voluntat de la gent. Què hi fa un partit independentista amb un ajuntament? D'entrada, no és només un partit independentista, és un partit que ha fet bandera del que és la regeneració democràtica. Perquè els partits pensaven que no ens representaven suficientment. Via Plana ha explicat que estan acabant de tancar els punts centrals del programa de govern de solidaritat a Tiana, però que sense cap mena de dubte, aquesta filosofia participativa ciutadana serà la que aplicaran a la campanya i si tenen oportunitat d'arribar a l'ajuntament, també a la seva tasca com a regidors durant els propers quatre anys. i primera hora. Aquest dilluns inicia el període de preinscripcions de l'Escola Bressol Municipal al més petit de tots. Aquest any, el nombre de places per l'escolarització del primer cicle d'educació infantil per nens i nenes de 0 a 3 anys s'ha ampliat a 120 places pel curs 2011-2012. La reforma i rehabilitació de l'edifici de l'antic escorxador ha fet possible que de manera provisional en aquest espai municipal s'hagi pogut instal·lar un nou equipament educatiu. D'aquesta manera, s'han sumat 34 places a les 87 disponibles l'any passat. Amb l'ampliació, l'Ajuntament espera que l'oferent Educativa, ha de satisfer la demanda d'ensenyament de 0 a 3 anys que hi ha al municipi a partir del mes de setembre. N'ha donat detalls la regidora d'Educació, Maria Antònia Fort. Aquestes 34 places serà una aula de 1 a 2 anys, i una aula de 2 a 3, eh? i en total seran 34. És important perquè l'any passat l'oferta que fèiem de 2 a 3 anys doncs va ser nula perquè els que pugen de 2 a 3 ja van cobrir les dues aules de, de 2 a 3, eh? perquè són 40. En canvi, aquest any podem fer una oferta de 20 places de 2 a 3. Des d'avui fins al proper 13 de maig, les famílies interessades en que els seus fills acudeixin a la llar d'infants pública podran presentar les sol·licituds a l'Ajuntament de Tiana. La línia educativa és basa en una atenció individualitzada amb potenciar l'escola activa, catalana, laica, sana i saludable i en ballar per una estreta relació amb les famílies. a París és la directora del més petit de tots. L'entorn que hi ha tant a l'escola Bressol és un privilegi, vull dir, és un entorn que tu tan vas fora del poble, vas a qualsevol ciutat i tot és, són sorolls, fums, cotxes. Nosaltres, vull dir, tant surtin els diferents patis, doncs vull dir, ja podem veure pins, eh, veiem el mar també, podem sortir a passejar pues, per dins el poble i verdaderament això és un privilegi que no ho trobes a qualsevol altra població. Si el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places, s'ampliaran per ordre els criteris de prioritats primers generals i després els complementaris. Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenaran a partir del número de desempat que s'obtindrà per sorteig. El període de preinscripció comença aquest dilluns i finalitza el proper 13 de maig. El 23, 24 i 25 de maig s'obrirà el període d'al·legacions i l'1 de juny es farà pública la llista definitiva d'admesos. Les sol·licituds de preinscripció s'han de lliurar l'Ajuntament de Tiana en horari d'atenció al públic. Les famílies interessades poden accedir a la informació i documentació necessària a través del web www.tiana.cat. La caiguda d'un mur del convent de les germanes Carmelites descalces de Tiana amb el més part de la línia telefònica del municipi. El despreniment d'una paret exterior del terreny del convent de clausura va succeir divendres, però alguns dels veïns de la zona continuen sense tenir servei telefònic, ja que alguns cables van ser danyats i es preveu que la companyia encara trigui uns dies en restaurar la línia. Més enllà de les molèsties que causa aquesta interrupció entre els veïns de la vila, la manca de servei telefònic ha tingut afectacions a diversos comerços de Tiana, com és el cas del restaurant al cau que ha hagut de desviar trucades a un mòbil particular per tal de poder atendre reserves durant aquest cap de setmana. Lluïsa Medina és la propietària. El que explicarà que divendres no tenia telèfon. M'han trucat a la companyia i tot el dia d'ahir sense telèfon. I el que hem dit és que trigaríem dies perquè des del cau aquí a la cartoja no tenim telèfon. I llavors hem hagut de desviar les, les trucades al meu mòbil i et pots imaginar mmm, l'informe és una molestia molt grossa. Els veïns del convent de les germanes Carmelites Descalces van ser els que van alertar del despreniment d'un mur exterior. Al lloc dels fets, es va despreçar immediatament la policia local per a, a la zona de seguretat. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest diumenge s'han lliurat els premis de la 28a edició de la mostra literària de Tiana. Marta Perellon ha estat la guanyadora en la categoria de prosa per adults amb l'obra «Questió de mires» i Primitiva Reverter s'han dut el primer premi en la categoria de poesia amb l'obra «Dringa cristalls». Cinc guardons han quedat deserts en els grups amb adolescents com a participants. Aquest any han participat una seixantena de tianencs. En total s'han repartit més de 1.000 euros en premis dividits en cinc categories de poesia i prosa. Els guardons han anat dels 80 euros amb vals de compra per la categoria de dels 6 als 8 anys, fins als 250 en per al grup d'adults. Sentim una de les guanyadores, Magdaluelmo, que ha estat guardonada amb el segon premi de prosa per adults per l'obra Records d'Infantesa. No escric per guanyar el premi, evidentment. Escric perquè m'apassiona escriure, perquè he descobert que, que és molt maco i és molt apassionant, i tot i que no tinc ni 5 minuts per... per... He de treure hores de son, però la veritat és que... He descobert que és una, una passió escriure. En la categoria de poesia per adults, el primer i segon premi ha quedat en una mateixa família, concretament Mare i fill, Primitiva Reverter i Raimon Troncoso. Bueno, havia presentat un recull de poemes diversos, o sigui que versos diversos. Home, a mi m'agrada molt els jocs de paraules i facilitat, potser sí que en tinc, però és un hobby. Més enllà d'això, sobre la marxa. La regidoria de Cultura ha valorat positivament tant la participació com la qualitat de les obres presentades aquest any. Especialment ha volgut subratllar la tasca que es fa des de l'escola i la família per encoratjar els més petits a participar-hi. El regidor de Cultura, Pro Ferran Pascual ha lamentat la manca de participació dels adolescents i és que fins a 5 categories han quedat desertes en aquesta franja d'edat. La participació a vegades fins i tot ha estat més baixa i... No, es manté i la, la idea és sempre reforçar lo sempre donar, donar una empenta des de les institucions, des de les escoles i impulsar pues, això, les ganes d'explicar de, coses, vivències personals o imaginació i creació literària purament. L'acte de lliurament de premis de la Mossa Literària va ser amenitzat per diverses actuacions de l'Escola de Música i Dansa. Ràdio Tiana, Notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui la situació meteorològica estarà encapçalada per la proximitat d'una pertorbació, una perturbació que afectarà sobretot la zona de les Illes Balears i a nosaltres ens agafarà una mica de rasquilla de provaja. També esperem que els núvols siguin abundants, sobretot al llarg d'aquest matí i fins a mitja tarda, amb precipitacions que podran caure i que aquest migdia, sobretot aquí al Maresme, localment podran ser d'intensitat moderada, unes precipitacions que aniran però disminuint de cara a la tarda. Pel que fa als vents, en conjunt han de ser més aviat fluixos però reforçats Santsa també, durant la segona meitat del dia, vent de gregal del nord-est, amb una situació marítima que estarà dominada, sobretot pel marejol a la mare de Maró, a tota la costa del Maresme. Les temperatures avui una mica més baixes. De cara a demà s'espera un temps en general tranquil i assolellat al matí, a la tarda aparició de nuvolades i possibilitat d'alguns ruixats que poden arribar també aquí a la costa. Serien fenomenos puntuals, tot i que localment d'una certa intensitat. Els vents seran fluixos i molt variables de cara a demà. La situació marítima demà estarà més tranquilla, però encara en mar de fons, especialment al matí, i les temperatures que de nit baixaran, de dia pujaran lleugerament. De cara demà passat dimecres, el temps serà més tranquil ja, dominarà el sol durant bona part de la jornada, tot i la presència d'alguns núvols poc importants a la tarda, i les temperatures seran una mica més altes. De 6 a 10 del matí, pian a primera hora. Això és tot. Us hem acompanyat Marc Auger i Raúl Heredia al control tècnic i Manu Moga i Patrícia Palomino a la redacció i locució. Us convidem que continueu informats als botlletins horaris de Ràdio Tiana.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 i aquest diumenge s'han lliurat els premis de la 28a edició de la mostra literària de Tiana. Marta Perellón ha estat la guanyadora en la categoria de prosa per adults amb l'obra Qüestió de mires i Primitiva Reverter s'han dut el primer premi en la categoria de poesia amb l'obra Drink en Ràdio Tiana, serveis informatius. L'agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Mongat del 2 al 8 de maig. Allés i cursos. Continuen obertes les inscripcions per al curs que acollirà a partir del 12 de maig al Centre de Serveis Socials de Tiana. En ell es pretén donar als pares les claus necessàries per millorar el tractament dels més petits. En aquest sentit es parlarà, per exemple, de la importància que tenen els massatges per incrementar els vincles afectius entre pares i fills. A més, amb aquesta acció es permet reduir les possibles complicacions emocionals dels nens i nenes. És per això que el taller mostrarà a totes aquelles persones amb infants d'un a huit mesos com s'ha de fer un massatge correcte als seus fills. En total hi haurà 5 sessions que tindran lloc cada dijous de 2 quarts d'onze del matí a 2 quarts d'una del migdia. El curs té un cost de 30 euros. Dilluns Literatura Aquest dilluns la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat acull una sessió de literatura ben especial. A l'actriu Anna Cossidor llegirà el conte Olla de Gris, es tracta d'un relat que s'articula al voltant de la vida de Mozart i la flauta màgica. Si voleu assistir, recordem que l'acte començarà al punt de les 6 de la tarda. Posicions. I també aquest dilluns comença al municipi de Mungat l'exposició de pintura Papiroflexia. Es tracta d'una mostra a càrrec del pintor Fèlix Puente, que presenta diferents quadres sobre aquesta disciplina artística. L'acte d'inauguració serà dos quarts de quatre de la tarda a la Biblioteca Tirant lo Blanc, el lloc on s'exhibirà aquesta exposició fins al 13 de maig. Dimecres. Tallers i cursos. El municipi de Montgat acull tots els dimecres d'aquest mes un taller d'artesania i manualitats. En ell es donaran les tècniques necessàries per dur a la pràctica les capacitats artístiques i innovadores dels seus assistents. La iniciativa tindrà lloc de les 5 de la tarda a les 8 del vespre a l'Associació de Veïns de Cap Maurici. Mm. I també continua a Montgat un curs que té com a adjectiu presentar als joves un conjunt de claus per millorar les seves tècniques d'estudi. I és que la iniciativa, que consta de 5 sessions, que s'estan realitzant entre el mes d'abril i maig, presenta aquest dimecres la quarta sessió que tindrà lloc de dos quarts de sis a la tarda fins a dos quarts de vuit del vespre. Si us voleu inscriure, ho podeu fer trucant al 93 469 16 El curs es desenvoluparà a l'Espai Jove de Montgat. La proposta. Aquest dimecres la Sala Sant Jordi de Tiana acull una conferència a càrrec de la membre del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials a la Universitat Pompeu Fabra i també cap de llista de la plataforma Des de Baix, Ester de Maria. La sessió es desenvoluparà de dos quarts de vuit a les nou de vespre. L'hora del conte. Amb l'entrada al mes de maig, l'Hora del Conte dedica les pròximes quatre sessions a l'àmbit de la família. Per començar aquest dijous, a relat que podran escoltar els nens i nenes que hi assisteixin porta per títol Família B, Família B. L'encarregada de narrar-los serà la Conte Contes Violeta Avilés. La sessió començarà com sempre a les 6 de la tarda a la Biblioteca Can i cursos. Amb el de la insurgència a la democràcia, la sala Pau Casals de Montgat acull aquest dijous una conferència que s'emmarca dins de l'aula universitària a Timó. La xerrada comptarà amb Desi Tarteta, esguerrier de les Farc i activista per a les Pau. Ha publicat, entre d'altres, les novel·les La Tamacua, així com i De la locura i altres crímenes. La conferència començarà al punt de les 7 del vespre.